Ham dy apsolutit akon vetëm Allahut Jellal walâ. Por sondeti Allahu Jellal walâ dhe mëshira ati çovrimet e matmirin dhe zotërin e pejgamberëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bi shoktati besnik në bi familati të ndarshme dhe me gjithë ata që të ndjejkë rrugën e tij të matmir deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë ameleen Allahu te bareke o teala në shpjegimin e akidës së El-Sunite dhe xhamatit bazuar në fjalët e Allahu Jellal walâ dhe fjartë për nga Merit sallallahu aleyhi wa sallem dhe në ata qka e kanë transmitu e djetartë nga shok të për nga Merit sallallahu aleyhi wa sallem nga sahabët e ndarshëm pasta i generatat e arshme të mira pasi e përfundum librën kitabu të uhid të hoqës Muhammed ibn Abdul Wahab et temimi Allah e më shiroft kitabu të uhid e cila ishte veçue në një kap tinë Të kapëtinave të akides Pro kitabut të uhid nuk i përfshin këtë meselet të akides Po përfshin diqka prej akides Dhe ajo është palca dhe ajo ajka dhe sendi makë kërjesor i akides Dhe ajo është adhurimi Allahu Tebareke E cila quat në gjurë në shëriatit të uhidul uluhije Të uhidi njësimi i uluhijës Uluhia e dëgohet një dhënat prej fjalës uluhia është e marrë prej fjalës ilahia ilah Allah. Pra se duhet muadhuruvat am Allahu te baraka wa taala. Dhe ishin disa kapitena të sa të kemi mësuar rën më rën. Pra asaj që e kanë shkruar dietar janë edhe librat të cilat i kanë porfshi gjitha meselët e akides. Gjitha meselat e besimit të cilët duhet një besimtar mi besue. Pra, nëse nuk e beson, një mesele prej meseleve, të se të kanë bërmendje e tartë, në këto libra, atërë besimtari ka defektet të mdoja në akidën e ti, e disa prejtyre janë edhe prej vijës të kuqe, të se në nxeri njëriju nga feja lau të barike, u e të ala, e disa prejtyre janë mëkatet të mdoja të cilat ja rizikoj njërijut, imanin dhe medal gradualisht në kufër Allahu na lut. Pra, librave që ne kemi zgjedhë për me liruar një varg të lirëratave ku përmendën çdo besim e jehli sunnitet, çdo besim e jehli sunnitet në aqida që duhet besimtari patjetër me besu me bindje në këtë meselë është libra e Hoxhës Hafiz Ibnu Ahmed Ibnu Ali El Hakimi. Kë ka shkruajti në libr e cilat i të lohët me arigjë el kabul me arigjë el kabul djetarët e lisonetit kër i kanë rëndit librat e akidës normal se librat e të vjetërve si që është imam Ahmedi e si që është Bukhari ju e si që është muslimi e imam Shafi ju nuk ka dëshim se këta libra janë ma matmira dhe janë ma burimore sepse kanë jetu më ofërë për nga merit, sallallahu aleyhi wasallem. E si qështë Abdullah ibn Mubareki, e kështu me rao, mirë po, këta libra, këta libra, të sa t'i kanë shënua ta një rëzë, në kohën e sodit janë të randa për neve. Të randa e para nga sa ata akidën, kërë e, e kanë mësue me zingjirë, dhe pak koputur dertek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nderi më i madh. Kjo nderi më i madh. Me dit fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me pas zinxhirin dertek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të pashqoputur. Mirpo, ende kjo na vjen në rond për çka se një nuk i njeh me të asmetust. Edhe nëse i njeh dikush prej nzoncave të dijes, shumica e muslimanëve nuk janë të angazhuar me këtë kapitil dhe kjo ja vështirëson dhe derisa të mërije dhe këtë teksti i cilin e në duhet në lodhëmë me transmitust andaj djetarë të kanë danë kjo libar, këto loj i librave janë tarana kaptina tjetër loj i tjetër i librave janë sikur këtë të së në na e kena për para është me adhiju lë kabul ku djetarë kanë thanë kjo është pre librave më të mira në librave e akides e elisonetit dhe gjematit pse e para i ka përpshi kretë meselës që ka duhet me besu një musliman. Nëse dikush do në me ditë, që ka duhet me besu një përgjithësi që me qenë musliman, mësë me posë defekte në akide, duhet me të dhjuk të libra. Cikur që është me ari gjërë kabul. I ka përpshi gjitha meselë. E dyta, është argumentuës sikë që shë argumentoni edhe soneti në gjitha libra të të tëre. Duke përmenë, fillimisht, fjallën Allahu Gjellewara, fjallën e prej nga Meri sallallahu alai sallam dhe pastaj fjallë të sahabëve pastaj fjallë të tebi e inve pastaj fjallë të tebi, tebi e inve e kështu me radhë dhek djetarët e listonetit kjo është argumentimi ma i fëqishëm dhe treta është se hoxha Allah e Mëshiroft nuk e ka përmen zinjirin e djetarëve nuk e ka përmen zinjirin e djetarëve po e ka përmen përshemull hadithin e transmiton Bukhariju, hadithin e transmiton Muslimi, Tirmidiju, Nisaiju, Imam Ahmedja dhe kështu mëral, dhe ka përmen shkurët se këtë hadith e kanë sëkëcu këtë djetar apo e kanë dopsu e këtë djetar. Dhe kjo është ma e leta. Ma e leta se kjo s'ka mundësi ku me shkue. Ma e leta se kjo s'ka mundësi ku me shkue. Hoxha ka jetu në Saudi, atje në piesën jugore, e qëla quët të heme, apo të to heme, Kjo është pjesa jugore e Safshatra, e ka quajmën Hafidh. Hafidh ka lindë në vitin 1342 të Hijrit, e cila në pajtëshmëri me atë numrimin e kalendarit, ti e arrish në vitin 1924. Ka lindë në këtë vit. Ka jetuar 30 të pas vite, vetëm. Andaj hoğa Itina Abdullah el-Qaraawi ka thon Hafidhi nzon si jam, është sigur emri në çka e ka. Hafidh në gjunë rrosh të hafiz. Shka e një ufë nëna I cili në zemë, mëmorin e tina, shumë sende Prej vyrtiteve dhe veqërive shë e ka posë ki hoxë Allah e më shiroft është se Ka memorizu që ka dëgjue Që ka dëgjue ka memorizu A ne për 35 vite Djetar që ditë në që ka shkut kito libra Për 35 vite Mirë po, Allah u gjellëvar i ka lëshu e bërë qëtë Dhe ka ndru jetë në vitin 1377 Dhe ka ndru jetë në vitin 1377 e qëla është përputhje me në vitin 1958. Pra ka jetu dikun 35 vite dhe Allahu Tebare Kjoetali ka dhonë për e bereqetit të shumë. Ajo për e librave shka veqohet, kjojsh me e madhjë është kjo, me arjë gjërë kabul. Këtë libra, fillë e misht e ka shkujtë në poezi. E ka shkujtë në poezi. Pas e ka shkujtë në poezi, ja u ka dhonë zonsave të të tëre, me mësu akidën, dhe u ka dhonë nësone përmenqë, se cë kjo është ajo e cila ju duhet prej ceneve esenciale, theltësore, duni me mësu pa tjetër për mençë. Masë e kanë mësu për mençë, poezia në gjurë në rave nuk është sikur forma tjetër e prozës, sepse proza, ajo, normalja e shkrimet e është ma e lektë, dërsa poezia është ma e ranë. Dhe i kanë thënë hojgjës, ne e këna mësu për mençë, po nuk vidina këtë kuptimet që e këtë vendosë në këtë poezit. Padanëse pinjona disa kuptime të kësaj poezie nuk i din argumentet. Andaj, kish me pavës dëshirë se gët poezi që e kish shkruajt ta merrash dhe për çdo fjalë ti bish argumentet nga libri i Allahut, nga soneti beigamelit sallallahu aleyhi ve sellem dhe nga dietarët e sahabëve dhe dietarët e tabeenve kështu më radh. Dhe hoxha thotë që pasi më kënku kjo, unë vendosa me shkruajt kët libr çet për muslimant libra për mlese e akides anai dia taurt e kan klasifiku këto libra si libra e cila i përfshin gjitha meselat e akides nuk ka lanu diçka hoxha pa shënuar prej asaj që e ka mbushkuit hoxhën prej cilësve që ka pas hoxha thonë direktor kan rahimahullah ala janibin kabir min alwarq wal karam hafiz ibn Ahmedi el-Hakemi, ka qenë, Allah e më shiroft, njeri i cili ka arritë shkallën të devotshëmërisë së lartë. Devotshëmërisë së lartë. Dhe bujarisë dhe takvalokët dhe virtiteve të mdoja. Kjo është radite djetarve. Sa ta i kanë frikë Allahu të bare kjo të ala, shumë. Dhe preja sajtë që ka e dëshmonë takvalokën e tina, sa Allahu u gjellë u ala, ja ka mundësu libret e ti, mu studiuë dhe mu më mësuë dhe mu më shpjegue vërtyteve dhe bereqetit të sëtë ja u e pa Allahu të barëke wa ta'ala djetarëve të sëtë Allahu jellewala i donë inëma jakhshë Allahe min ibadihi el ulema Allahu jellewala thotë Allahu të kanë frigën për e robët të ti djetarët anaj duhet me lutë Allahu të barëke wa ta'ala me në dhënë dhije duhet me lutë Allahu në jellewala me në furnizu me dhije sepse Allahu jellewala nuk në kalon të rashëgimi tjetër të pe nga mërë përveç dhijës pe nga asë njësen nuk e kanë drashegu përveç diturijës. A nële duhet me morë këtë dije me të madhe. Pasaj gandon, ka ndonë, ka u i ul imen, me imen të fëqishëm, që di duhet të mësë suki, i kapshëm për Kur'an dhe sunet fëqishëm. A dhe kjo është precisive të djetarëve duhet në me, me vrapu pas sojna. Mu ka pas Kur'an dhe sunetit fëqishëm, dhe me ilan prallat dhe fanatizmat dhe gjdo sen prej bidateve dhe dhe vijime që ka janë shpik pas Kuranit dhe Sunnetit po me elib dhije në Kuranit dhe Sunnetit ka thonë Allahu ka thonë për nga meri kjo është dhija shëndosh dhe me këtash pëtën të ka Allahu të bareke sadaan bin haq e ka thonë të vërtejten gjithmon e ka thonë të vërtejten gjithmon dhe nuk i ka shfriksue as kujna prej Kërësëve, kanët me gjelisë hudai men amirat të mbitë dërsi vel mudhakëra. Ku ka qenë ki hoqë, ka dhënë dërësë, dhe kanë qenë me gjelisët e tina të njaudhëra dhe të jetësuara me përmendjen e Allahut dhe përmendjen e pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem dhe me përmendjen e të mirës dhe dalimin nga të keqës. Kjo dhët me qenë me gjelisët i besimtarit, me përmendjë Allahut në gjellewala, me përmendjë pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem dhe traditën e Dhe më përmend historiën e muslimanëve. Pse? Sepse kjo ngrit ambicën besimtarit. Kjo ngrit ambicën vullnetin me çëndruar rrugt të Allahut Allahu te bareke we taala. Dhe duke praktikuarin Allahu jalla wala, wala tehinu wala tahzanu wa antum al a'luna in kuntum mu'minin. Yumus murzitni dhe as mosu dëshpëroni, sepse ju jeni më të lartit in kuntum mu'minin jeni besimtar. Ne sajeni besimtar. Ne sajeni besimtar. Nga kamerën dhe atart për cilcë vetë ti tashomta. Rej, asaj që ka kalan hoxha, është edhe kjo liber, të cime kena na për para vetit, dhe hoxha, para se me hi në liber, ka shkujt disa parathonje të dobishme. Disa parathonje të dobishme. Dhe ajo prej parathonjeve është se besimtari duhet me kërku vazhdimisht akidën e tina. Besimin e tina. Qka duhet me besue? Dhe këta me përsërit vazhdimisht. Te të Allahu te të bareke وتعالى sura an-Nisa ya ja, ayyuhalladhina amanu aminu sura an-Nisa tatallahu të jalla ni ayat ojtët se keni besuar besoni aminu bi billah ojtët se keni besuar besoni detar kan thon çfar kuptimi ko ojtët se keni besuar fillimisht Allahu xhela ole pe pohon imanin per ket grup te njerzeve pastaj pe thirr prap besoni aminu prabë besoni kanë thonë djetarë ibnë këthiri, lë bagawio kjo thot është oh, tirin nga onë Allahu të barë e kjo të ala që atë të zëtë kanë besu e para ledë vazhdojnë në besim ledë vazhdojnë në besim dhe erin e takimin më Allahu në gjellë u ala dhe erin e takimin më Allahu të barë e kjo të ala duke praktiku fjallën Allahu të barë e kjo të ala dhe fjallën për nga me inëm e lë a'malu bil këvatim veprat e Allahu të janë sikë vasë Në duhet me lutë Allahu në gjellë vë ala Nëse kena besu dhe Allahu në gjellë vë ala ka udzu Duhet me lutë Allahu në të barek e o të ala Fuqishëm me dënes Që Allahu në gjellë vë ala të nejmore shpirti në këtë besim Se shumë prej nërzëve Allahu në rujtë Kanë posë besim të pastër Prej sahaveve të penga meri sallallahu aleyhi sallam E kanë taku penga meri sallallahu aleyhi sallam kan besuë para penga mejri sallallahu aleyhi sallam e shhedu en la ilaha illa Allah wa shhedu enne Muhammad al Rasulullah para penga mejri sallallahu aleyhi sallam kan luftu me penga mejri sallallahu aleyhi sallam kan dollë njihad luft rukët Allahu Jelle wa, wa Ala jan taku me njerëzit matmi Rebu Bekrin dhe Umelin dhe Othmanin dhe Aliun dhe Abdurrahman ibn Uaufin me gjithë këta kan bër ridde pas dhekez penga mejri sallallahu aleyhi sallam Allahu narut andaj me nënsi e është për neve me nëns Çi vajzë dimethyl me mësues el-sunetin dhe besimin e el-sunetit, akiden e el-sunetit dhe më lut vazhdimisht. Vazhdimisht më lut Allahun te bareke u teala, që o oh Allah, mos më makimundsua me kuptu ullzimin dhe dritën që na ke dhurit. Më mundso vdek me vdekje me këtë dritë dhe të të takoj ty me këtë akide. Kjo është mërëndsi. Kjo është mërëndsi. Andaj ayeti, ya ja yellezina amanu, aminu ojtës të keni besuar, besoni, e para është qëndrahuni, për qëndrahuni me vendësëmëri, dhe e li takoni me Allah unë gjellëvala, e dyta prej kuptimeve është përsërit një meselet e besimit, përsërit një meselet e besimit, se që njeri unë njërzora e tina është harus, harraq, haron, s'ka mund timi mojtë meselet mend, a da e shephë se pre njerëzve, ko që e kanë ditë besimin, pas ta e kanë harue, dhe mja përmenë sot, Pas shumë viteve ka harue, edhe nëse i ka ditë. Sikur që i libri Allahu Gjellewala haruot. Ma djepen nga meri a.s. në shumë adhite ka të regu se mas shumëti që ikë, prej mendjes është Kurani Allahu Gjellewala. E nëse Kurani ikë, edhe meselët ikin. Ano i duhet të mi përsërit këto meselët. Sepse kjo në kapitali ma i madhë shka e zotrojna. Qa kena na mas shumëti, Kjo është besimi që e besojmë në Allahun te bareke ve teala pejgambert Allahu xhella ve ala ç'i besojmë në ahiretin ç'i kemë taku me Allahun xhella ve ala dhe kemë pa Allahun te bareke ve teala tiçka dawn pejgamberi sallallahu aleihi ve sellem madaj hoja me porsarit, e ka bën një paralajthione duke tregue se njeriu duhet me përsëritë me selat e akides dhe me selat e ahlesunnetit sepse Allahu te bareke ve teala na ka obligue prej Asaj që e ka përmendë Hoxha në këtë parathonje është se njërzit s'kanë mundësime më shpëtu të Allah u gjellëvala, pos nësa e njofin cili është obligimi i obligimeve nda i robëve. Obligime të Allah u gjellëvala e në shkallë-shkallë. Namazi është prej obligimeve parsore. Mirë po parë namazit ka obligime alama parsore se namazi. Adhajo është qëllimi i kriimi të njëriut. Hoxha në parathonje ka përmendë. Njërzit Ndosë nuk e kuptojnë pse janë krijuar. Pse Allahu جل و علا kanë zerë këtë botë, dhe nuk i kanë zerë disa të tjerë. E Allahu جل و علا, pse ne jemi në kësaj tokë, e disa melas në qiell. E pse Allahu جل و علا ka krijuar xhin, e pse Allahu te bareke ve tala ka krijuar qofsh, e kështu radh? me radh. Duhet të kuptojë urtësinë të Allahu جل و علا në krijimin tonë. Allahu të hoxha, e para, për obligimeve, para thonjeve, të besimit është kuptimi i qëllimit të krijimit. Pse janë krijuar? që këna dalë në këtë dunja? qëka dalë Allahu Jalla o'ala për e neve? Allahu Jalla o'ala thadë në surë al-muëminon e fa hasiptum enna ma khalqnakum abetha o enna kum ilajna la turjaun thotë Allahu Jalla o'ala ju e ju njërëz a me ndonisë të këneve s'keni mëkëtëje dhe na ju këna këriju për këtë melujtë, në komendë, melujtë a me ndonisë ju këna këriju për melujtë, ta'ala Allah Allah o'shtë i lartë Prallahu është i lartë më na pas kriju për më lut. Allahu është i lartë më na pas kriju kot e kot. Allahu është i lartë më na pas kriju pa urçi. Allahu është i lartë. Çi ka von Hasan al-Basriu, Ebi Ali al-Abbasi, Allahu është i lartë më pas kriju njeriu dhe mos më urdhrua dhe mos më ndalou. I lartësh Allahu xhallahu ala nga kjo. Andaj na duhet mi kuptue qëllimet e krijimit ton. Sa Allahu xhallahu ala ka kriju, dështon tre neve. Pastaj thot: "Hoxha, Allahu më shirof duhet me kuptuar njeriu ç'është se ka kriju Allahu xhallahu 'ala wa xhod alehimul mithaq dhe Allahu xhallahu 'ala ka mor besën njerëzve që ma adhuro Allahun te bareke ve te ala Allahu xhallahu 'ala kuna ka kriu në shpinën e ademit kur na ka nxerr na ka marrë një besë dhe kët besë Allahu xhallahu 'ala ka përmend në librin e Tina dhe ka thon elestu bi rabbikum qalu bala Allahu xhallahu 'ala ka pyet kët njerëzit a nuk jamun e Zoti juve A nuk jam zoti juve? Kalu bella, kanë thonë të gjithë, po, gjithë sësi, ti e zoti jonë. Ibnu tejmja ka thonë, a e dini që la është kjo bella, po gjithë sësi? Ka thonë, kjo është ajo në tërshmëria e pastor që njeri ju e besonë se kjo botë dhe kjo gjithësi dhe kjo univers ka një kryusë. Dhe s'munit me largu këtë dje, prebet vetës. Këtë bindje s'munit me largu e. A në ibën tejmja thotë, esenë se ateistave nuk e gzistonë, po jë është k Kiber Dhe me një malsi Sepse në brendësin e tërë e besojnë Allahun të bare kjo e taala E besojnë se kjo bot Ka një krius Dhe argument është se Allahu Gjellewala Ka mur besën në shpinën Ademit a.s. Esles të bi rabbikum A nuk jamun e zoti juve Kalu bela, kanë thonë të gjith Po, gjithë sësit, ti e zoti ju Edhe kjo argumenton Me fjadën e pengameri s.a. Ku ka thonë a.s. Në hadinë se kanë zherë Bukhari ju Nga Ebi Hurejra, radhjallahu an, ka thënë a.s. Kullu me uludin, ju ladu al-el-fitra. Ma anë e menë këtë hadith. Gjdo foshnje, gjdo i posa lindur, gjdo i vogël, lindet al-el-fitra, në nga tërshmërin e pastrë. Nga tërshmërin e pastrë. Qëka do me thënë nga tërshmërin e pastrë? Se njefë Allahun të barëke, vëtë ala. Se e dinë se ka një kryusë, i që në ka kryu e këtë senë pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem fa abawahu yehudani au yunassirani au yumajjisani pastaj thot di prindërit e tina e bën jehudi apo e bën kristar apo e bën mejus po rreth ku rritet ja ndrojn fejen mir po esencën e kohaj se e njëj krijusin e tina subhanehu ve taala e nje fallahu te bareka ve taala ne kyosht natyra e njejna allahun te bareka ve taala Argument tjetër ka thonë Ibn Tejmija është prej fitrës se njeri jo e dinë sa Allahu gjellohal është në qilë. Dhe kjo është prej këti ajetit. E lesë të birab bikum, a nuk jam zoti juve, po, gjithësësi. A ne e ka taku e njëni prej djetarëve të gjehmive Ibn Tejmijen dhe i ka thonë kam probleme dhe kam telashe. Ka thon ti e takvali dhe i kifriq Allahu xhella uala, sepse ibn Taymiin e dha armë shtek an dasht, për shkak takvallokut të madh që ka pas. Ka thënë kam disa probleme, disa borxhe. Lutja Allahu te bareke u taala për mua. Ka thon lute vet. Sallallahu xhella uala për tijt. Dhe i ka thut durt ka Allahu te bareke u taala. Ka thon kadal, Sallallahu nuk ka shtatje ti zbeson ashtu. Ka thon po kështu më shkon durt të mua tërma. Andaj kjo është për natyrën e sapastër se, se njerëzit e din Sallallahu xhella uala shëtiell, s'ka ne mundsi me mohu kta a e keni për të njerit duke lutë allahu në gjellëvala ka toka të posht jo pe lutin allahu në gjellëvala të rma kjo është se allahu të barek e vëtë ala e ka vendosë në natërshmërinë ton se allahu gjellëvala është zotë kriusi qeve dhe i tokës fatira sëmavati wal ard andaj na duhet me e zhvillu dhe me kultivu e këtë besim pasaj thot hoxha dhe duhet me nësue ata se allahu të barek e vëtë ala n është i kënaqur me robt pos nëse adhurojnë Allahun xhelleu ala siç don ai dhe kjo s'ka mundsi posmë ndjekën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kjo s'ka mundsi posmë ndjekën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe Allahu te baraaka we taala nuk na ka obligue duke u bazuar në këtë ndrëshmëri të pastërt tonë jo por ka dërguar pejgamber ka dërguar pejgamber dhe ka dërguar libra me këta pejgamber dhe në këto libra pa prej fokteve dhe argumenteve të cilat argumentojnë dhe dëshmojnë Por kush është Allahu xhallahu xhalla? Por kush është Allahu te bareke وتعالى? Kush është ai i cili meriton adhurimin? Kush ta i cili jemi të obliguar me u nështrua me zemrën dhe me mendjen dhe me shpirt dhe me gjymtyrët tona? Allahu xhallahu xhalla. Allahu te bareke وتعالى. Allahu xhallahu xhalla ka dërguar pejgamber për mësue, neve, me mësua neve ata të cilën obligo me u nështru ndaj Allahu te bareke وتعالى. Allahu xhallahu xhalla e ka parënin se Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari në gjithë njerëzimin, dorasa pejgamber të tjerë kanë qenë tek popujt e tjerë, thot Allahu xhallahu ala, "Qul ya ayyuhan nasu", te thaloja xhallahu ala, në sura Saba, thuaj o ju njerëz. Allahu xhallahu ala kudretot o ju njerëz, për sin këto besimtarë dhe mosbesimtarë. Besimtarën dhe mosbesimtarën. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah. Unë jam i dërguari i Allahut. Kështu është rëdhru për nga mesëm ju thonë njerëzve? Inni Rasullullah dhe na besimtartë jena obligum mi au përqel njerëzve besimtar dhe pa besimtar këta që ka pas obligin për nga Meri sallallahu a.s. Belli hu anni u leu ajetën Kë thonë për nga Meri sallallahu a.s. Kalzoheni njerëzve, komunikoni tek njerëzit nga unë e qoftë edhe nja jetë qoftë edhe nga jetë Pra dhe nëse nuk dini prej me e qoftë edhe nja jetë të regojaj u njerëzve sepse <tum> në kjo është drita Allahu Tëbareke wa ta'ala ilajkum gjemiën unë jam i dërguar i të kjube komplet të gjith njerëzit allëzhi lëhu mulkës samawati wal ardh unë jam i dërguar nga i cili e ka në pushtet qilin në tokan Allahu Tëbareke wa ta'ala la ilaha illa hu nuk ka të dhëruar me mërit pësë Allahu Tëbareke wa ta'ala juhji wa jumit aja pjet dhaj në rjetën Allahu te bareke ve teala fa aminu billahi wa rasuli besoni Allahu te bareke ve teala do te dregouari te ti hojega pru kta ajete un e citova vetem nje ajet ndersa hojja e ka pru dikon vet ajete kto ajete se ka pru hojja ket kan te bojme mesazhin dhe pejgamberin e pejgamberi sallallahu alei selam dhe me ata se Allahu te bareke ve teala ne librin e tina mas qum diçka ka perserit es nje Tawhid i Allahut Jellal wal Ala. E para, vërtetimi i tauhidit me tri llojet e tauhidit Allahut te Bareke ve Teala. E dyta, vërtetimi pejgamberllokut te pejgamberve. Dhe e treta, vërtetimi se njerzit kan me dal para Allahut Jellal wal Akhirat. Kit Qurani sillet ne kete tri shtylla. Dhe kta ka permend Imam Shawkani, Allah Allahu mushiruft. Da ibn Taymiya ne librat etina. Edhe njeri e përsëriti, ne cka sillot Qurani Allahu Jellal wal Ala ne tri shtylla. E para, vërtetim i njësimit Allahu Gjellewala sa jësht Allahu të barek e vëtë ala me emrë dhe cilësit e ti të, të lorta dhe smeriton më adhuru askush pës Allahu Gjellewala e para dhe dita, vërtetim i për nga mërlëku të për nga mërve për e të ademi a.s. dhe të këzotri u për nga mërve Muhammedi s.a.s. dhe të reta, i thbetul me atë vërtetimi i këthimi të Allahu Gjellewala dhe sa tje këtë gjennët dhe zjarë dhe kollogari për Allahu te baraka o taala. Kë silit Kurani komplet në këtë dije. Andaj njeriu nëse imson këtë shtila, dhe i mson në këtë shtilla dhe kufrë, përserit, Allahu, e ka bindje në këtë shtilla, s'ka mundsi me rënë në shirk dhe në kufër, Allahu na ruajt. Ana nduhet me përsëritë akiden se në Allahu xella wala e ka përmend në librin Etina. An-Nabi al-Ummi, thotë Allahu te baraka o taala, me soni të dërguarit i cili është alfabet al-Ummi. Të i dërgojnë analfabet çka ka për qëllim këtë analfabet, i cili s'ka ditë shkrim dhe ledzin. Mirë për thotë i bënkajimi, sa i përket njërzve të thjeshtë, analfabetizmi është dopsi dhe ves i këtës të kata, mangësi është, sa i përket pengamerit është ndërë. Pse, thotë i bënkajimi, thot është ndërë, sepse pengamerit nuk ka ditë me ledzhu, dhe asë me shkru dhe ka orë me këtë dhije e cilas ka orë kërkush për njërzve. Subhane, nën arselo i lartës Allahu xhelali i cili ka dërguar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam s'ka dit asmë shkrua asmë lexu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam do sa kthele me çfarë dije ka ardh kjo argumenton se ajo është prej Allahut te bareke ve taala dhe prefalet fjalet se i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam argumentojn se ajo është i dirigjuam dhe i drejtuam dhe i udhëzuam prej Allahut te bareke ve taala ma yantiqu anil hawa ne thallahu xhelal ula sura an-najm pejgamberi juve nuk fol nga epsi nga hamenja ligj shopozimi in hua illa wahj, nuk është qeter pos wahj, shpadhë nga onë Allahu të barë i kjo e tala. Në thë dhëpën kajimi se analfabetizmi i përmendir në Kur'an nga onë Allahu të barë i kjo e tala, sa i përket pengamerit për e shvler, sepse paletzim dhe pashkrim me këtë djetë të ma dhe ka ardhë, dërsa sa i përket njëzet të tjerë është mangësim dhe vesë. I të mu wa i cili beson dhe dobot se dootmo largoa ai që beson në Allah dhe fjalët e tij itlibesallallahu dhe fjalët e Allahut u ttabiuhu pasonat dërguarin të cëna ju kemi dërguar juve pasonat dërguarin të cëna dërgu, ju kemi dërguu juve la'allakum tahtadun ndoshta ju keni mëudhuar ndoshta ju keni më udhzuar pra udhzimi me çka është dërguar me ndjekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e pejgamberi me çka është dërguar me Kur'anin Kto janë të ndërlidhur me ana më të tjera? Udhzimi është i pamundshëm pa smendjen e pejgamberit. E pejgamberi me çka ka ardhur me Kur'an, anaj e sunneti. Shas e shasë vazhdimisht e përsëritin, Kur'ani dhe sunneti, Kur'ani dhe sunneti. A thu vall? A thu vall? Pse janë lorda ato duke përsëritur kta? Sepse udhzimi njerëzor është i lidhur për kta. Kur ta shikosh dikën, i cili vën rrond prej kësaj shpreje, Kur'an dhe sunnet, di se në udhzimin e tij ka defekte. Dhe Allahu gjellëvala se ka të qelë gjoksin për me pasu e librin Allahu të bareke vëtala dhe udhzimin Allahu gjellëvala. Allahu gjellëvala, librin e ti e ka qujtë tibianen li kulli shejnë, vë hudëm vë rahmeten lill muëminin. Në kemi bojt librin për juve së qarim për gjosënë, së qarim për gjosënë, vë rahmeten dhe më shirë vë huda dhe udhëzim lill muëminin për besim tartë. Athu wall soken amor na fiktu zimit, sin e ka permend Allahu xha llawala. Sa ischaroina na mesela te se Allahu xha llawala that, scharim per çdo sem. Ku i kërkojnë na ascharimet? Athu wall kur kenat elashe? Kur kenat elashe, a ki provuq te Fadhim bin Qayimi provoje. Provoje kur ki te elashe dhe koklavitja dhe ngatresa ndo një mesela. Provoje provoje çel që, librin Allahu xha llawala aqo scharim. Fotib bin Qayimi wallahi me dhjetëra dhe qindra harë kom provu kur kompostae loçe dhe nga tresa në mesele e kumçeli në Allahu xhalle wala dhe kum zgjedhë shqarimin dhe përdijxhën në mënirën më të lehtë dhe në mënirën më të bukur dhe në mënirën më të çartë a e keni provu no a e keni provu me provu e çej Amir bodosh me pos binden Allahu tebareke وتعالى andai huajeka brook ta ayatet tecilat argumentojn se njeriu duhet mu kop per aqidana tina boremore eti lash nga nga ona Allahu te bareke jo ve taala ne nga ona penga me dhe sallallahu alehi ve sallam pasaj ka permen hoja se Allahu jalla wala e ka treguar ne libren e tina se njerzit ne ket dunja jan dana shum me thebe ne shum ideja ne shum ideologji ne shum metodologji ne shum menhexe e njolla prajtera eshte vërteta s'ka mundsi me gjet me cën gjetat e vërteta Allahu te bareke jo ve taala e ka treguar se vetem njaja eshte vërteta Penga nedi sallallahu alaihi dhe as salam dje dashtun audit ka tregue se ummeti jam ka më undanë shumë grupe, ka më çoptur në shumë grupe, siç janë çoptur dhe janë nda popujt para neve në shumë grupe. Njëra prej tyre është në hak. S'kan mundësitë të gjitha me të në hak. E hoxha argumenton me kta se kjo rrezikshmëri ja obligon besimtarit me tën siç e çel dhe vazhdimisht me lip udhëzimin nga ana Allahut te barekuhu te ala. Nëse udhëzimi të shkarkohet me demonira, me i morr shkape. Etelash leximi librit Allahu xhallahu ala, leximi haditheve te pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, leximi fjalve sahabe, leximi librave te islameve. E kjo me radh dhe e dita mbështetja dhe lutja ndaj Allahut te barekau taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm Ti të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë. Pra, udhëzimi arrihet me dimënira. Kërkimi udhëzimit me lutje dhe kërkimi udhëzimit me morjen e sebeveve. Morja sebeve të kjo, dëgjimi lexharatës, leximi librave kërkimi i hadithëve të pinga mejdi sallallari sallem dhe lipja dhe zbërthimi dhe konkludimi i do me thonjeve të cilat ka doshmi thonë pinga mejdi sallallahu aleyhi vësallem Thotë Allahu te bareke wa te ala kanë në nësu ummeten wahida Thotë, kanë qenë njerëzit një ummet, një ummet një ummet, njerëzit kanë qenë Pasaj ka me tregu edhe të psirin e imni Abbasit Fe baatë Allahun nebijine, mubeshirine vë mundhirin Pasaj Allah udaroi pe pyegnamarin para lajmërues dhe pergjozues. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dhe ka zbrit libra me pejgambert, me të vërtetën, li yahkuma baynan-nasi fima ikhtalafu fi. Tjetjkojn pejgambert me kët libr në të vërtetën, në ato zinën kan ata polemik. Pasaj të të Allahu Gjellawala Wa makhtela fefihi Illëllë dhina utuhu min ba'di ma gjaët humul bejinat Thotë dhe njerëzis kanë polimizu e për të vërtetën Pos pasi që ja kemi dërgu e librat Apo Jahudë dhe kristarë Kur kanë e kanë lonë të vërtetën? Pasja Allahu Gjellawali u ka qupen nga mërë Ata kanë polimizu e dhe e kanë lonë të vërtetën Baghjem bejna hom nga zilija në mes tëre Thotiv një abasi në tëfsirë Këne bejnë nuhin vë ademe, ashra të kurunë. Mes ademit dhe nuhit a.s. ka pas në qënë dhjetë shejkoj. Dhe të shejkoj. Pra njëmi dhe të. Mes ademit dhe nuhit a.s. Kulluhum ala shëriatin min el haqë. Të gjithë kanë qenë, këta njerëz, në shëriatin e haqët. Thë khtelefu, e pas taj, ja fillon më pëllëmizuar. Fillon me të e beatë Allahun nebijinë e më beshirinë e më mundirinë. Kjo është kuptimi aj ajetit që Allahu Gjellala ka dërgu për nga mërë parlejmë rusë dhe përgëzusë. Pra njerëzit, pas nuhit alej salatu vë selam, do me thani bëni Abbas i kuptimi i tekstit, se pas nuhit alej salatu vë selam, njerëzit kanë vazhdu e në polemika të mdoja. Polemika dhe përqarje të mdoja. Ndërsa vetëm një grup e kam bajt të vërtetën. Vetëm nj vërtetën. Andai Allahu te bareke ve ja te ala sadna vajdem, fa hada Allahu alladhina amanu. Allahu ikawdhzuwe, ata te zot kan besue. Lima khtalafu fihi min alhaq bi idnihi. Ne te vërtetën te zot kan ata polemik me lejen Allahu xhalla hola. Pra Allahu xhalla ni grup nuk e ka deviju. Nuk e ka deviju dhe nuk Për e ka çorru, po e ka lënë te vërtetën e çartë. Këta argumentanë dhe me fjallën e pengameri sallallahu alaihi sallam, La të zalut taifetun min ummeti, Kaimetun bi emrilla. Thotë pengameri sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam, Hadin e kanë zetë Bukhariju dhe Muslimi, Vajshdo një grup, Një grupë për njerëzve, Nga ummeti im, Nga ummeti im, Kaimetun bi emrilla, Të qartë në të vërtejtëm, Të qartë, në të vëtë, në të vërtetën. Pra, kam e pas gjithmon një grupë e cila e fletë të vërtetën dhe e barë të vërtetën, me dijen nga onë Allahu të barëke vëtala, me dijen nga pinga mejdi sallallahu aleyhi vësallem, la i khafu në laumët e laim, nuk i kam frikë kërsnimit të kërsnuzve dhe e flasin ashtu që ka zbritë Allahu të barëke vëtala. Mirë, kitë kjo, e cila e të regon, se ka njërë të së të kanë të dhevijum dhe Besimit të pastra. Këna obligon neve me kërku rrugën e drejtë. Besimin e pastr. Që me taku Allah unë të barë kjo e tala ta me besimin të sinën a i edon. Pasaj ka prue hadithin e pengamiri sallallahu aleyhi ve sellem duke të regu e rëndësin e kërkimit të vërtetës. Kjo është një parathonje s'ila është e patjetërsushme për me të regurën të si në kërkimit të vërtetës. Në dë sahihat, Bukhari dhe Muslim, nga Aisha, radiallahu anha, se për nga meri sallallahu aleyhi sallam, kër është ngritë natën me falë namaz, e ka bo këtë doa. Allahumme, rabbe Gjibrilë, wa Mikailë, wa Israfilë. O Allahu im, zotë i Gjibrilët dhe Mikailët dhe Israfilët. Kë janë tre melace më të vëvoja. Kenë më fol për këto, melacet të cilat Allahu te bareku te ala i ka përmend në librin Atina dhe cili është besimi e le sunetet ndaj melaceve. Nëse përmendëm se në këtë libër, Ma'arizul Qabul, ka përmend hoja gjithë sabesimet që duhet besimtari me besu. Nëse një nuk e ka, ka defekt në besimin e Atina, ose defekt i cili e nxir nga ehli sunmeti, ose defekt i cili e nxir komplet nga Islami Allahu na rujt. Ode mes ndatari duhet me qen i kujdesshëm dhe me mësuar mirë besimin e Tina. Allahumma Rabb Jibril wa Mikael wa Israfil, Fatihr as-samawati wal-ard. O Zot, dhe krijuesi i qiellve dhe të tokës. Alim al-ghaybi wash-shahada. O Ti i cili e di të fshehta dhe të dukshmen. Anta tahkumu bayna ibadik. Ti i cili gjikon në mes rrobve të tu, fima kanu fihi yahtalifun. Naatat atakan perçarja. Ata kanë përqarje I hdini u zëm muhe që i kone subhanë Allah Pëngameri Allahut I dërguari Allahut I cili ka orë me Kur'anin Allahut të barëk e vëtala I cili ka orë me u shëru njerëzë u zimin Allahut të barëk e vëtala E lutë Allahun të barëk e vëtala Me emrat e ti të bukur Dhe cilëci si e ti të larta O oh Allah i hdini u zëm muhe A thu valë Nëse pëngameri sallatë sallam I doshëri Allahut gjellë u ala I të barë kjo për e xezdori Allahu te bareke o taala po elut Allahu te bareke o taala gjat natës o Allahu zot e neve vallahi me qindra dhe miliona herë jemi më të nevojshëm me lutën Allahu te bareke o taala me yaulzutin te vërtetën ma ma rreziksh me hadithe lashhika per men ibn qayimi ma rreziksh me atë rrezikshme është me mendu njeriu se është te vërtetën vetëm se shejtani ja ka bërë vdija atina te kotën ja ka bërë vdi te kotën sikur te vërtetë do te vërtetë te te kotë A na i du të malutë Allahun Gjellewala me dënesë dhe me kërkim të madhë, i hdini o Allah uzzëm në të vërtetën, sepse Allahu të barëke vëtala është i li ka në dorë uzzimin. I hdini li me khtuli fefihimin el haqë bi idhnik, me uzzëm në të vërtetën, në atëtë të se njerëzit kanë polemik. Për nga meri Allahu të kalutë Allahun të barëke vëtala uzzëm. E neve? sa duhet me luhtë Allahun Jallu Ala sa duhet me luhtë Allahun Tëbareke që Allahun Jallu Ala me në adhan uzzimin dhe Allah, Allahun Jallu Ala në se shëf hajgarë të këneve dhe mos seriëzitet të këneve dhe shëf më shumë zbavitja dhe argëtim se së seriëzitet dhe angajim si kam unësimin me në uzzu Allahun Jallu Ala kurse Allahun Jallu Ala në livrën e tina e ka prej me prejrët e qarë inë Allahe la jihdi lë qovme lë fasiqin Allahun nuk e uzzan pop të shfrenuam, të rebeluam, fasikîn, çka është? Fasikët ata se nuk ju intereson po librin e Allahut xhallahu teala. Sesa kanë merak më, më shumë meqautë, kanë merak dhe epshet sesa rrugën e Allahut xhallahu teala. Përndryshe një herë la kalojnë në, në fasikîn, duke mos i dhënë hakun e duhur kërkimit të vërtetës, dëgjimit të vërtetës, librin e Allahut te bareke tuala, nëse nuk e nderojnë apo respektojnë, kjo është prej fiskut, prej rebelimit ndaj Allahut te bareke tuala e kështu me ratë A da njeri ju besimtari që li donë me shpotu për e gjëhenimit Allahu të barëkja o ta'ala duhet me qenë serios duhet me qenë jomu boha i garëgji sepse jetë aksa i dunjojë shumë e shkurt dësë Allahu gjallë u ala thot Allëzina gjahë dufina alëna hdijenahum subu lëna Allah te bareka we taala fuzat atëse mundohen per neve moje menket ayat dhe perselite ket ayat ellezina jahadhu fina atëse mundohen per neve le nehdienu ataqina miudzuat ata vetem kena miudzuat ai cile smundohet per udzimin ai cile angazhimi ti esh veç haja dhe pia dhe knacit te ksoi donjaje si ka mundsim me lir xhenetin allah te bareka we taala udzimin allah te bareka we taala sida moskul me selat jan te mjegullume dhe ka perqarje e shumë e radhë ku e din të lë është të vërtajta dërsa të të skidhën kurja për të vërtajtën si kënë mundësimi të lëzohë Allahu të barëke wa ta'ala ndaj për nga meri Allahut Muhammed i bidi i Abdullahi një diju ma i zedhër i Allahu të barëke wa ta'ala Allahu mehdini o Allah u zëmë o Allah u zëmë innëka tehdi men të shëa'u ila siratin mustëqim vërtajti u zënë rrugën e drejt ata të sinëti dë Kjo është e vërteta rëfë udzimit. Sepse udzimin një a jepë Allahu u gjellë u ala, vetëm ata qëka Allahu të bareke vë të ala të shiron. Për nga mejri sëllëm, kishtë të dëshirë më uzu babajt, uh, mija i tina, më fallë, ku shërit e tina, ebu gjehli, ebu talibi, e kështë u mera, ebu lehebi, mirë pa po ata pëdhësën në kufrë, dhe nuk e besunë Allahu të bareke vë të ala. Për nga me sëllëm, se dyke ku kanë nëshku ata kanë nëshku në një përfundim të pakthimt në një gjëhenem të pakthim dhe Allahu gjelluar nuk e jep shansën përzditi a nuk meriton njeri me punu për këtë senda a nuk meriton njeri kër e di se ka një përfundim dhe nuk ta jep Allahu shansën përzditi dhe Allahu që shka thonë për nga mellë a salam le jep, kaun, le jep kaune e kuamun dimaen kanë me qaj disa njerës me gjak ama zbandobi zbandobi pse? se s'ka këthim kalla Allahu xhallahu al-kursisi se kthena kërkan e kështu me radh andaj njeriu duhet me dit se udhëzimi Allahu te bareke ve taala po shume e rëndësishme edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ska pas me, me udhëzime udhzuat at'a ka dashht ai edhe Allahu xhallahu al-ale ka zvit ayetin innaka lan tahdi men ahbabta tismulish mawzu kandashirante walakin Allahu yahdi men yasha Allahu she i cilet dëshiron e udhzon at'a çka don andaj duhet me lut Allahu te bareke ve taala shum me zell dhe me dhe më shëri, dhe me qajt me. Cish ka qajt për nga mejri sallatës sallam. Dersa Aisha, radi Allahu anha, e ka dit pa një ditë për e ditëve, për nga mejri sallam, duke u falë gjithë natën. Dhe kërja ka pa, pak kam të ti në ju kanë ajë. Kam të ti të ndërshme, alai salatu vë selam. Dhe i ka dham për nga mejri sallam. Oja oh, Rasul Allah, a nuk ti ka falë Allah u gjellë ola gjitha gënaot. Gjitha gënaot ti ka falë. Dhe të ka thonë se mi ka falallahu te bareke o te ala gjitha xhenat a mosta falenderoj allahun jella wala a mosta falenderoj allahun te bareke o te ala perget mirësi tamade e si ka mundsi na qe nuk e di na ka falë të se ka thonë allahun jella wala ku e di na se çfar hukmi ken ata allahut te bareke o te ala para mendo mu konta allahut te bareke o te ala prej jehenem live a nuk duhet me qajt a kur kush nuk e di se prej celes pal esht tariqum fil jannati wa tariqum fis sa'ir fa tallahu tebaraka ve taala nje grup në xhennet dhe një grup në xhehanam allahun arud dut malu tallahu tebaraka ve taala shum ki allahu jalla wala ma na unzu e pastaj ka pru hoja nje do etjë la transmetua nga pejgamberi sallallahu mir po vërtet është se nuk ka kjo zinxhir të të sak drejt pejgamberi alayhis salam mir po kjo përdoret gjatë doajve të muslimanëve ku ka thonë Allahumma arinil haqa haqqan warzuqna ittiba'a, ka thaun o oh, Allahu jem, ma munsa tashoft ta vërtetën si ta vërtetë dhe ta ndjeki ata. Kjo është shumë më nencë. Ta shofë të vërtetën si të vërtetë. Pse ka or kjo do kështu në këtë formë? Sepse njeriu mundet me mendojtë të kodën si të vërtetë dhe ndjek ata në emër të të vërtetës dhe ndjek të kodën fakt. Por sa të Allahu xhallahu shanoon me seilat sipas realitetit ose sipas asaj çka ti mendon sepse Allahu Gjellewala thët i tëkha dhu shëjatina e ulija mindunillah o jahsebune ennehum muhtedun se të Allahu Gjellewala nësurë al-a'raf pre njerëzve ka të jadurojnë shëjtana në vend të Allahut o, o jahsebun dhe mendojnë se janë të uzzum ka thani imam ibn i Gjeriri Ebu Gjafar e Tabari njëri prej komentatorën matë mirë dhe matë shkëllqishëm në këtë kaptin të tefsirit ka thani logaritja e tyre se janë në të vërtetën nuk ju ka bo dhe bita Allahu Gjellawala për të Allahu Gjellawala kanë mu të gjiguna aspektin dhe realitetin se i kanë morë shejtonat përmiq andaj ka ordoja Allahum me hedini Allahum me erini l'hakka haqkan o Allah më mundso të ashof hakin haq vërzukëni e t'i bëa dhe më mundso të pasoj pse? sepse ka për njërë dhe cilat e din të vërtetën po nuk e pasojnë Për interesat të ndryshmë, për arsijet të ndryshmë. Allah u në mundësof me pasull të vërtetën dhe një frimarion e fundit. Allahumme, amin. Pasaj, do aje vazhdanë. Vë edhin il batile, batilen. Dhe ma mundësof të ashof batilin të kotën si të kotën. Kjo është shumë në nëndësi. Me kuptu të kotën si të kotën. Varzukni e gjithë tinebe. Dhe ma mundësof të largona asojna. Të largona asojna. Siko a mundësi dikush për dit se ka mundsi të më edit të kotë, pa edit të kotë më largohe. Atë na ka thënë Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu wa ardahe, se islamin kanë më prish nyje për nyje, rruz për rruze, kur të vijnë disa njerëz la ya'rifun al-jahiliyata. Ata nuk e njohin jahilietin. Çka do më thonë Umar ibn Khattabi me këta? Ibn Qayyim ka folxhanë gat për këtë fjalë të Umar Khattabi. Kushdon i kthehet fjala sate na. Ës se njeriu, nëse nuk e njeh jahilietin Qishko mundësimi hik gjahiljetit Nërsa kush të islamit është me dalë për gjahiljetit Kush të islamit është me dalë për gjahiljetit Allah dhëtë me mësu në gjahiljetin Edhe islamin Jo, me mësu gjahiljetin dhe të keqen me pasu gjahiljetin Jo, për mi u largu asojna Mi u largu asojna Pas e ka thonë Vëla të gjallhu multebisen alejna Thë në dhilë Dhe mos të abano Allah Që në përzjet neve e vërteta dhe të devjojna Vë gjallna lilmuttak të devotëshmit imama dhe kjo është e parathonja të se në ka pru e hoja dhe ka pru një të rësmetim tjetër ku është shumë e rënësi ku ka thonë bënë nga mejdi sallallahu aleyhi wasallem për ata të zët e pasojnë të vërtetën dhe cilësi dhe atyre grupët të zët e pasojnë të vërtetën hummen kena ala mithlima ena aleyhi lijome u ashabi të vërtetën dhe grupët të vërtetës ata janë t po pra sigur besimin tan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam elyoum sot dhe shokt e me pse pejgamber sa me ka përmend sot mos me thon njerzit a siç kena mundsi na me besu bash siç kan besu ata atja atara po tash nuk është koha e kështu më rraf kjo është defektimad kjo është defektimad imam maliku ka thon la yuslihu hadhih al umma illa ma aslahha e uvelehe nuk ka mëndësime përmisu këtë umet vetëm shka përmisu filimin asojna. Në dhëtë mukrit e besimi i ditës për nga meri të lehi sallatu vësallam. Qish ka besu për nga meri sallallahu a lehi vësallam dhe më lërguhe polemikave dhe bidateve dhe devijimeve të ndryshme pasaj Hoxha ka të reguhe në vazhdim se Pse e kam shuyt këtë libër dhe na e përmendem se libra është e shënume për me të regu e besimin e elisunetit në gjitha pikat zëtë Allahu Tebare, Kjo e Talë, i ka obligu e musliman dhe ajo cila duhe me përmendë si hyrje është se. Këta që e ka përmendë hoxë në këtë kaptin, në këtë libër, për e besimeve të elisunetit, jam bajtue shumica e djetarve të elisunetit, se ajë cilin dëgjën këtë besime, duhet mi besu ato, në morin absolute me bindjen Allahun te bareke o teala dhe nuk kujzohet ndonjëherë për mend çargumenteve. Pra, por, për shembull, na e besoj në ditën e gjykimit. Se na kena me dal para Allahut te bareke o teala dhe Allahu jellwanqa men amor nobli no logari për çdo vepër tonë. Apo. Po me i vet musliman të gjithë nuk e dinë se cilat janë argumentet për këto çëne. Po ata e dinë se në Kur'an janë të, të caktuar këto mesela, ajet për ajete. Anaj Dhe hoqja ka me përmend edhe në vazhdim. Mirë po cekët, se obligim është me i besu e me sejrët e zatë karpin nga mejri a.s. Dërsa nuk është obligim në zonë një argumenteve dhe dia e këtëre Argumente e lusim Allahum të barike wa ta'ala që të në imunsoje me besu a shëtë që kanë besu pëngë amëri sallallahu aleyhi sallallam a shëtë që kanë besu e shukë të pëngë amëri sallallahu aleyhi sallallam për të cilët Allahu jelle walë këthan radhi Allahu anhum wa ardha wa radhu an Allahu të barike wa ta'ala është i knasma të njerës me saabët të pëngë amëri sallallahu aleyhi sallallam wa radhu an dha ra tajan të knasma Allahum të barike wa ta'ala ë është i knasht me ata shumë e rëndësi, po pse Allahu e përmenjën se sahabët janë të knasht me Allahu në gjellëvahala. Sa Allahu ku të knasht me një robë, edhe hajkina është të bastaj me Allahu në të barë i kjo të ta tala, sepse Allahu në gjellëvahala jepë prej të mirave, qëka nuk i jepë mundësia tina më së më knasht. Analyusim Allahu në të barë i kjo të ta tala, që taj mundësoj e prej atyre të cilat, e besoj që që kanë besu sahabët e pen dhe në vepa losim Allahu xhallahu ala që ta shtoi ambicën e muslimanëve, që ta shtoi vullnetin e muslimanëve që ta besojnë dhe ta mësojnë mësimin e el-sunetit, akidan e el-sunetit bazuar në librin Allahu te bareke ve taala, në librin e pejgamberis sallallahu alaihi dhe transmetua hadithet e tij të bekuame dhe në rrugën e el-sunetit gjithë gjithëa gjeneratave losim Allahu xhallahu ala që na lesojë shpjegimin e kësaj libër, sallallahu alaihi nabine ala Muhammadin wala alihi sahbihi ecma